Марко Вовчок, сестра Мати вмерла, я ще малесенькою була, добра не запам'ятаю. Тільки мені наче сниться, що хитав мене хтось у колисці і співав надо мною тихесенько. Як поховали пані матку, батько не хотів у друге ужинитись. «Не буде вже над мою першу милу було», каже, коли Господь її прийняв, Нехай уже діточки господарюють. Батько наш був дуже добрий, Жалував нас обох рівно, І брата, і мене. Жили ми при достатку, Всього було доволі. Що було собі задумую, те й зроблю. Все мені вільно було. Що яке то моє дівування було, Розкішне й веселе, то й згадать, Любо, Нехай мій батенько царствує. Погуляла дівчиною років за три, Сватають мене. Я все не хочу, А батько не силує. Хоч там які були і багаті, і пишні женихи. Аж ось послав і мені Господь до пари, І до любові. Мій жених був хороший такий, Господи, Чорнявий, Ставний, так то вже я його сподобала, Тільки на думці, що Павло, Якби то худче побачитись, А він не з нашого села був, геть і чужого. Побачу, і веселенька, А не побачу, то такий уже сум мене візьме, Такий жаль обійме, що і світ мені немилий. Спізнеться він на гулянічко, я й очі виплачу. Може, думаю, в його друга є дівчина? Коли так по семені другого дня і не сподівалась, і не снилося мені, та й посватився він. Батько поблагословив. Дарма, що чужесторонній, та господар був добрий такий. Хозяйство, що й на стороні його всяке знало. Привіз мене чоловік на своє господарство. «Боже, мій милий, як то ми жили, любенько!» Та не дав йому Господь довго віку. Тільки всього два роки була я за ним. Такий він був люб'ячи до мене. В хату то й заглянуть весело, як у віночку. Сидимо, робимо чи так говоримо – Усе собі в купці. Коли тут, лихо мені тяжке, Рознедужався Павло мій. Кидалась я й до знахарів, і до лікарів, Ніхто нічого не врадив. Смерті, кажуть, неотперти. Помер Павло. Приїхав за мною батько, Та й до себе взяв Чоловіку хату продали і худобу всю. Живи в мене, дочко. Чого ти маєш у чужому селі одинока сидіти? Хіба ти, сирота? Нехай Бог милує. А брат мій, ти ми часами оженився. Узяв таки з нашого села дівчину, моторна така чепурна, що й годі. І дитинка в їх була, дівчинка, як ясочка, свіжа і повна, як гурочок. Не поплакала я ще й півроку за своїм Павлом, а тут і батька ми поховали. Кажуть люди, як одна біда йде, то й другу за собою веде, то не дурний, кажуть. До якого часу ми добре жили, далі зубожив мій брат. То хліб не вродив, то худоба вигинула, А п'ятеро діток Бог дав, дві дівчини і три хлопці. Журиться так брат аж в'яне, Невістка смутнає ходить, і дітки навіть посуміли. Таке вже настало, що й хліба ні за що купити. «Сестро, – каже брат, – коли твоя ласка, позич мені грошей, Як буду жив, зароблю, віддам, а вмру» то Бог тобі віддасть. Я й позичила йому ті гроші, що за хату і за худобу взяла. Та ніби в нас і в хаті повеселішало, і брат заговорить, і братова всміхнеться, і дітвора бубонить, регочеться. Я радію слава Господові, що і в нас, як і в людей, благодатно. Купи мій брат худобу, став потроху розживатися. Ми з братом щиро любилися з роду з малку. Щоб посваритись або скривдити одно одного, крий Боже. Вже як там не погодимося на чому, то подаруємось. І небожата мене дуже жалували. Аж за мене було змагаються між собою все моя тітка, а той собі тягне моя та як учепляться цілувати, то було й роботу з рук вихоплять, і хустка з голови спаде. Тільки братова багацько гордувала. Вже ж я й годила, як малій дитині. Та ні, не вгодила. Братова серце було раджу їй. «Зробімо так, да отак, то добре буде». Там чи купити що, чи продати, зроду віку не послухає. Хоч шкода з того видима буде, вона свого докаже. Перед нею затихну, поплачу нишком, та й годі. Не хотіла брата турбувати, знов до неї з ласкавою мовою підійду. Якось розсаду з нею садимо в городі, я говорю до неї, вона, мов, не чує, одійшла собі геть. Важко мені на серці, заспівала собі, співаю, а сльози так з очей лються. Коли чую, Боже, помагай, і день вам добрий, дивлюсь, все наша сусіда. Перехилилася через тин та й кланяється. Я хутенько втерла сльози. Добрий день, кажу сестрице. А я оце до вас іду, Та милості ж вашої просимо. Чи не продали б ви мені розсади трошечки? То вже для чужого продати, а для сусіди й так треба дати. Коли ваша ласка серце і простягає мені глечечка. Я набрала скільки там углечечок та й дала їй. Подякувала та жінка та пішла собі. Братова на мене накинулась. Все, каже, як усі господарюватимуть, то й господарство моє рознесу чисто. Такий золоту гору розімчать. Як почала, як почала, мати Божа милостива, я тільки слізьми вмиваюсь. Братова, кажу, не жалувала я для вас нічого, поки що мала. Гріх вам буде, що ви мене хліба куском тепер дорікаєте. Покинула робити і вийшла з городу. Тяжко і важко мені. Узяла собі таку думку. Покину їх. Піду служити. Зібрала своє добро, що в тлумачок склала, а що покликала братових дівчаток та їх обділила. У мене було всякої одежини і не злічити, а все добре, нова, скільки полотна було, хусток, плахот, юпок. Діти радіють. Зараз дівчатки почали вбиратись. А чи мені гарно, тітусю, а мені, як одамся, то зав'яжу оцю червону хустку, говорить, а сама ще така, як узлик. Джергочуть коло мене, а мені вже так жалко, що й словечка не скажу. За слізаньками світу Божого не бачу. І діти помітили, жалують мене. Тіточко, Любочко, чого ви журитеся? Може, хто вас налаю, може, ви не здужуєте? Обсіли мене, як дрібні пташенята. Не плачте, вмовляють, та мені рученятами очі затуляють. Чую, так надвечір брат іде. Я уступилася, та й сіла в кутку. Він веселий увійшов, здорові діточки, ти сестро. За ним і братовав хату. Посідали вечеряти вони й діти. А ти чому не йдеш, сестру? Спасибі, братику. не хочу. Він подивився на мене пильно й жінці в Похитав головою. О жінко каже. Все вже бачу твої примхи. Не обіжай, сестри, гріх тобі буде. Оце мені лиха година та нещаслива. Хіба ж я в тебе наймичка, що мені не вільно і слова сказати? Ганю я твою сестру чи що? Я тільки правду щиро сказала. Покинула вечеряти і з хати пішла. А старшенька дівчинка до батька. Чого се тату тітка все плаче? Так плаче, що господи. Що мати їй сказала? Брат змовчав, тільки по голівці дівчинку погладив. «Повечері зблизився до мене, сів поруч зо мною та...» сестро моя каже, не журись, голубко, досі жили з тобою, любенько, треба б так і звікувати, нас тільки двойко на світі». Подаруй моїй жінці яке там незвичайне слово, зроби мені таку велику ласку, сестро моя рідненька. Братіку мій, голубчику, нехай же мене Господь милосердний боронить, щоб я з тобою в сварку заходила. Кажу, що твоя жінка мене обідала, я їй те дарую. Тільки важко мені на серці, братіку мій. Нехай поплачу. Полегшає. Не плач, сестронько. Годі. Я, брате, хочу вас покинути. Він так і стрепенусь. А де ж ти будеш? Піду служити. Що це в тебе за думки такі, сестро? Зглянься на Бога. Почав мене вговорювати та вмовляти, жінку привів, і вона просить, не кидай нас. Почули діти, Боже, як кинуться до мене, та й вплач. Тіточка наша любенька, хоче нас кидати, не кидай, ми тобі будемо годити, ми тебе шануватимем. Що проти кого? Що проти кого? А проти дітей я й не зговорю. Пригорнула малих до серця. Ти тільки плачу. А брат думає, що то вже я роздумалась, дякує: "Спасибі, сестро, що ти моїх діток жалуєш. Та вони без тебе посиротіли б, як без рідної матері. А я таки маю думку іти в службу". Полягали спати. Я й очей не звела, обняли мене думки та гадки та журба пекуча. Трудно було і здумати, що десь наймечкою маєтимусь. Мали худобу і господарство своє, зросла в розкоші, а доводиться служити за хліба шматок та годити може і лихому, і ледачому кому. Треба і правду, і неправду терпіти, треба привикати. Зазнаю чужої сторони, яка вона є. Перебуду всякого горя і лиха. Ніхто мене не жалуватиме, ніхто не сяде, не зажуриться коло мене. Ані словця любого та щирого не промовить. Звісно, чужі люди... Хоч і добрі, та не знатимуть, яка я. А я знов їх не знатиму. Ранісінько-ранісінько піднялась. Усі сплять. І ще й на зорю не займається. І мла. останнє глянула на діток, на брата. І братової жалко стало. Взяла свій тлумочок та тихенько й вийшла з хати. Іду, іду, і не оглядаюсь. От і велика могила, що геть за околицею зеленіє. Зійшла на могилу. Та й глянула тоді на своє село, а сонечко саме сходить. Село як на долоні, так мені в очах, і замегтіли білі хати, колодязниця мриння, розквітлі садки й городи, побачила батьківське подвір'я і ту вербу кучеряву гіллясту, що малою ще дівчинкою під нею гралась. Стою і з місця не зворухнуся, задивилася. Що мені там кожна стежечка, Кожний кущик знаємісінькі. Дивлюсь туди, та дітство, І дівування своє розкішне, І заміжжя щасливе, І вдівство гірке, Все, мов, пописаному вичитую. Куди мені йти? Нікого. Нічого не знаю, і сум, і неспокій мене обіймає. Чула колись що от батька-покійника, що в Дем'яніці живуть якісь родичі наші. Матусина Небога була віддана туди за коваля ляща. Піду собі до їх, думаю». Все мені буде охітніше служити, Де мірід ведеться. Іду шляхом, Боюсь так, що мати Божа, Раденька вже, Як хто навстріч мені береться. А шлях не спить, То той стрінеться, То інший, То возом їде, то йде. Вже скільки сіл минуло, і козачих, і панських. Не забарююсь, і не дуже в речі заходжу. Розпитую з дороги в Дем'янівку, подякую за хліб сіль та й далі. Другого дня притомилась я дуже та й сіла спочити в холодку під вербою. Округи мене то жито половіє. А в житі. а в житі. Купка льону голубу цвіте, то ячмінь колоситься, От гайок синіє, пісочаний шлях угору закручується, Як золота нитка, день був дав жаркий, і вітерець не тмухне. тихо. Тільки якась пташка сама собі щебече, наче моя душа бідолашна та гудуть бджоли понад пахучою гречкою. Коли дивлюсь, ідуть якісь люди гурбою, і старі, і молоді, і дітвора, зблизились до мене і на добрий день дали. Добрий день, кажу і собі, садовіться, та от починьмо трохи. Бачу, що дуже вони потомлені. Звідки вас Господь несе? Питає чорноброву хорошу молодицю, що дитинку на руках тішила. На прощу ходили? У Києві були, каже. А вас куди, мати Божа, та добра доля веде? У Дем'янівку, коли знаєте? Оце б то не знати, коли самі з Дем'янівки. Все нам один шляшок із вами, то разом і підемо. «А чи не знаєте там коваля ляща?» «Ляща? Який же то коваль лящ?» «Ні, серце не знаю і не чула. Є в нас лящі, так то не ковалі, а так собі хлібороби, як і ми». «Спитай мене, молодичко!» – озвалася стара бабуся – обділяючи діток, щоб обсіли її хлібом і поглядаючи на мене ласкаво. Я зазнала ще того коваля-ляща, і жінку його знала. Нехай над обома земля пером. Добрячі були люди, покинечки. А давно ж вони померли, бабусю? Давненько моє серце. Вже років із дев'ятнадцять буде. На одному тижні померли, як щиро любилися, так одно без одного і не жило. Перше він переставився, а за ним і вона. Вкупі поруч і поховали їх. Хата спустіла, бо не було в їх ні роду, ні плоду. Все, мабуть, чи не до них ішла. Може, родичка? Бо вона була здалека взята. До їх, бабусю, та лиха моя доля. Нехай Господь милує. Що ж тобі за пригода така серце? Іду служби шукати. То думала, що родичі, то службу мені нарадять. А тепереньки... Головка моя бідна, не знаю, що й робитиму. «Шкода журитись, молодечко! Журбою поля не перейдеш! Ось я тобі службу нараджу! Йди до нашого отця Івана служити! Я в його і хрестилась, і вінчалась, і досі живу, та, мабуть, і умру в нього! Що то за добрячі люди старосвітні, прості, їх тільки двойко? Обоє старенькі вельми!» Була дочка, оддали заміж, та недовго й по господарювала, вмерла. Дівчинка залишилась, то старі при собі держать уночечку. Славно таке дитятко, що й годі. Отець Іван уже дуже старий і темний, років із дев'ять, а служби Божої не кидає. Дознася був Владика що сліпий старець чинить у Божому домі отправу і заборонив. Так люди виходили усенькою громадою просити за його, щоб оставлено. Люди, добрі речі їм, владика. Коли він вам такий любий, то я не бороню йому стояти при престолові Божому і до кончини його віку». Треба тільки мені вивірити на свої очі, що темний сліпець благоподобну службу Божу отправляє. Наїхав владика і хвалу Богові віддав, що так твердо і непомилешно темний править службу Божу. І хрестом його благословив. «Іди до їх, молодичко!» Роботи буде небагацько. Здужатиму, то й я поможу. Спасибі вам, бабусю моя ласкавая. Нехай же Господь дає вам усе добре. Ну, тепереньки полуднуємо та й поберімось далі. Сьогодні й дома заночуємо, коли Бог дасть. Дем'янівка, та в долинці, мов, у зеленому гніздечку лежить. Село велике й багате, дві церкви, одна мурована, висока, друга дерев'яна й давня, сильна, аж у землю вросла і похилилась. Отець Іван жив замурованою недалечко, мав собі домочок і садок і город невеличке, та хороше хазяйствечко. Надвечір увійшли ми в село і розбрелись прочани улицями. Кожне до своєї господи поспішає, а я за старою бабусею йду. Так мені чогось сумно, боязно, аж моє серце мре. Як перше було, коли йду куди, то весело й залюбки а тут і очей не смію підняти. Увійшла, та й стою сама не при собі. Чую, що стара за мене відповідає. Увійди, та отпочинь, дитино, Промови хтось тихо і поважно. Звела очі, аж проти в мене на липовій лавці Старий, старий дід. Очі йому незрячі, а така в тих очах тиша, та добрість, що я ніколи й не бачила. Борода біла нижче пояса кучерявиться. Сидить він у тіньку, тільки вечірній промінь сонячний наче червоним золотом його обсипає. Як почула я такі слова, ласкаві. Аж за серце мене вхопило. Сльози ринули мені з очей, А він простяг руку, Та й поблагословив мене. Бачу, і вона увійшла. Старесенька, малесенька, Ледве від землі видно, А ще чуйненька, говірка, Оставайся в нас, із Богом молодичко, каже, ти молоденька, то й хату нашу розвеселиш і внучечку мою втішиш. Біжи лишень сюди, Марусечко, до нас ходи, не соромся. Така вже в нас соромляжа, мов засватана. Взяла за ручку невеличку дівчинку, гарненьку, чорнявеньку, що все за дверей блискотіла оченятами, та й увела в хату. Пожали вже Марусенько, молодицю, вклонися й пошануй. От воно й вклонилось, і привітало мене чепурненько, а я думаю собі, як то тепереньки небожата мої кохані. Чи згадують мене? Осталась. Живу в їх місяць, живу й другий. Добре мені та годі. Так мене жалують, як свою дитину. Ото було упораюсь у хаті. Пообідаємо, та й посідаємо усі в садку під черешнею. Пан отець тихенько собі сидить, та думає, або молитви шепче, А то псальми співає. Так хороше, господи! старенька пані матка гомонять То те, то інше. Я коло їх тулюсь та слухаю. І внучечка качається по садку Білим клубочком, і до нас прискочить, І знов у гущавині зелені зникне. Тихенько і любенько – День мене, що так здається б, і вік свій звікував. Отже, все мені туга не всипуща. Вони розважають і розговорюють, не сумуй кажуть, то гріх великий, то дитина плаче, бо нічого не розуміє, а доросла, то повинна собі раду дати. Нехай помислить, що може трапиться й добре ще в світі а здоров'я втратиш, яке вже буде життя. Годі серце, послухай нас, старих, от поглянь, який Господь вечір дав. А сонечко заходить, річка тече, як щире золото, між зеленими берегами. Кучеряві верби купають у воді віти, Цвітуть, процвітають маки городні, І високоверхі коноплі зеленіють. Де коло білої хатки Червоні брясне вишення Чи високий кущ калини Стріху підпирає, Закриваючи всю білу стіну. А хатина ж у розквітлому городі Як у віночку ховається. І зелено, і червоно, і голубо, і біло, й синьо, і рожево коло тої хатки, і скрізь червоно, і на небі, і на згір'ях, і на воді. Господи, цей світ, як маків, цвіт, як то на тім буде, каже, було стара, похитуючи головою. Боже мій, Боже! Промовить пані матка стиха, А панотець підведе темні очі вгору Слава господові рече. Одного дня раненько Іду за водою, Коли назустріч мені чоловік Глянула, та все ж трохи мребець Із нашого села. Боже мій! Мало коромисла не впустила І слова не промовлю зраділа А він Так все справді ви тут Ми чули Та віри не йняли Брат ваш дуже за вами журиться Ідеш у Дем'янику, А я бачте за колесами Може сестру побачиш, каже мені То скажи Що засмутила вона мене сильне і прошу я її милою просьбою, Щоб до нас вернулась. Та чи здорові ж вони там, питаю, плачучи. А діточки як? Мабуть, забули мене? Де вже забули? І досі плачуть, що ви їх покинули. Що ж маю вашому братові казати? Кажіть йому... Що дуже мені жалко і його, і діток, і серце моє в'яне, а вже до його не вернусь. Шкода мене умовляти, а силувати, тож не знаю, хто мене присилує. А тут же вам добре? Так то добре, що й сказати не можна, та й розповідаю йому, де я служу. «Зайдіть, лишень, кажу, то я небожатом якого стинця дам. Скажете, тітка прислала. От там узяла кілька грошенят, то те купила, то те шлю їм. Проводжу твого чоловіка за село. Та плачу, плачу. Скажіть!» що я їх до самої смерті кохатиму, а згадую, що години, що хвилини, куди не гляну, що не заговорю, то все їх згадаю. Та добре же, добре, чому не сказати, скажу. Прощавайте. Нехай вам Господь помагає і з вашими господарями. Які то люди добрячі! Привітали мене заїжджого, як сім'янина. От люди! Так то вже їм Бог дав, що всі їм любі, і милі кажу йому. То вже правда, що Божі люди отказує чоловік, радіючи. Провела його за село того чоловіка. Поплакала. Минуло тиждень. У суботу, білю хату, Коли біжить моя Марусенька, До вас гості наїхали? Які, питаю? А саму, як огнем обхопило. Та там якийсь чоловік, Такий чорнявий, високий і молодиця гарна, і діточки з ними питаються вас. Я й не схаменусь. Стою. Коли бачу брат у хату з жінкою і з дітьми. Боже мій, світи мій. Так я й зомліла. Одно, що радість велика побачила, а друге... Згадала своє горе і лихо. Почали мене всі просити, їдь та їдь із нами. Не послухаєш нас із жінкою, і вона просить, тільки сама невесела. То діток наших послухай, вони за тобою щодня плачуть. А дітки, як очепились за шию мені, то й не вступаються, цілують та просять. «Їдьте з нами, тіточко наша кохана, їдьте!» «Ні, не поїду!» Вони заплакали, мої голуб'ята, Так слізочки з очей і капотять. Як припали вони, то не можна й отхилити од від мене. Одмовлялась я, одмовлялась, та й мусила послухатись. Пішла. Попрощалась із господарями, Подякувала їм за милість і ласку. Вони радіють, хоч і жалко, що отхожу від їх, Та за мене радіють, Що Бог мені дав, і знов до брата йду у свою хату. Проводили мене хлібом сіллю, поблагословили, А Марусичка той плакала за мною, що покидаю її саму. Увійшла я знов у ту хату, що в ній і росла, і дівувала. Здається, що кожний куточок веселенько мені всміхається, і я наче помолодшила. З дітворою кручусь по дворищу та бігаю, то на вулицю вигляну, то в садок кинусь, Се ж бо я й дома, та недовго радувалась. Почала братова мене знов допікати. Вже тепер і ступити мені не дасть. Уже нема мені й промитої води. Та те не добре, та все не гаразд. Та на свою голову прикликали собі біду, як почне, Боже, твоя воля. Що я й об'їла їх і опила. Та якось і про гроші мої згадала, що я їм позичила. Ти думаєш, ми тобі гроші винні? І ще з тебе треба бузяти? Ти вже більше хліба в нас з'їла, ніж ти грошей було. А я позичила братові всі до копієчки, що взяла за худобу. А в мене були й воли хороші. І не одна пара, і корови, і овечо-котара велася, і хату продала, то всі-всі йому отдала. Ну, кажу, коли вже я з'їла свої гроші, то Бог із вами. На що ж ви мене вмовляли вернутися? Та мені було добре, як у рідного батька». Вона затихла, бачить, що вже дуже мене скривдила, та, мабуть, побоялася, щоб брат не сварився. Я таки того ж дня й пішла одних, не прощаючись. Брата й дома тоді не було. Вже як там тяжко не буде, думаю, а вдруге не вернусь. Піду світ за очі, Щоб мене й не знайшли І не просили. Отаке в мене серце хіпке, Що й не встою, Як знов проситимуть Та молитимуть. І надумалась іти кію. Заходила в Дем'янівку, Хоч і в стороні, та дуже жадалось мені побачити своїх перших господарів. Поплакала там, і вони зо мною посумували. «Піду до Києва», – кажу їм. «Як далеко буду, то про мене забудуть. Та чи не забуду й я свого лиха?» «Нехай Господь помагає, іди з Богом. А коли схочеш до нас вернутись, вертайся». Ми раді тобі будемо, приймемо, приймемо тебе, аби живі були. Вийшла я одних, веселіш теплим ранком, пішла собі дорогою. Перехожий, проїжджаючий, що їх там на шляху не кидалося вічі, ніхто мене не зайняв, спасибі Богу. І москаль пройде, мене, і крамарський віз просто гонить, і пан четвернею пробіжить, Тільки тебе курєвою обнесе, Та й знов з поля вітрець повійне, І зазеленіють тобі гаї степи. Деколи озеро заблищить, Чи річка розливається, А що ходка чумаків не одна Наверталась на очі, То втішно мені було добре слово почути «Магайбі» Або дороги розпитатися, Тож усе з наших, простих людей, Що горя зазнало і дома, і в дорозі, Той душі живої не цурається. За тиждень прийшла я Кію. Красний Боже який! А що вже святі церкви, то й не сказати, А людей, людей, без ліку, та все чужі, Минають і не глянуть на тебе. Спочила коло святої лаври, Та й пішла собі місце питати. Ходжу, ходжу, Тільки вулиці і за олки перехрещую. Увійшла в базар. Сей такий точок подольський. Стоїть купочок молодець і дівчат. Боже, помагай, кажу. Спасибі. А самі оглядають мене, яка і звідки. Чи не знаєте, кажу, де б тут службу можна знайти? Еге, ми самі ж демо, молодичко. А се вони, бач, вийшли, чи не найме хто. Так вже тут заведено. Коли ваша ласка, кажу, то я собі коло вас стану. Становіться. Ми не боронемо. Стою, дивлюсь. Люд, як та комашня копошиться, Одно на одного наступає, зіходяться, розіходяться, гомонять, кричать, і люди, і пани, і міщани стукотить, гуркотить, той своє продає, той прицінюється до чужого, дві молодички гарненько цокотять у двозі, а тут дітвора змагається чогось, не поділили. Перекупка, як жар червонолиця, стала проти сонця, брящить коралями та вигукує, е, -е, -е, -е, -е, -е коралі добрі, дивіться ж, бо молодичко, ось купи, моя Любочка, купи, примір'яй до лиця, ну ж, бо ну не соромся, звивається вона коло повновидої, гарної молодиці у білій сорочці і в зеленій хустці. Молодиця не хоче». А вона таки зачепила їй за шию намисто та й кричить Дивіться, дивіться, добрі люди, щоб мене молодиця, як калина, як Яблочка, як дівочка, як паняночка. Та пустіть мене, Бог із вами, одбивається молодиця, я й ваше намисто порву. Оце справді? Чого це ви на мене напались? А сама засоромилась, почервоніла, як вишенька, і досадно їй а очиці блищать і сміється. Москаль, що якийсь старе залізо продавав, задивився, стоїть і всміхається і не чує, що жвавий міщанин штовхає його «Москва, Москва, чи продаєш залізо?» Постояли ми там годину, а може й більш?» Якась пристаркувата пані до нас іде. А чи нема тут такої молодиці, щоб помісячно згодилась? Чому нема? кажуть усі, можна й на місяць згодитись. Та й почали договорятись. Каже та пані. Роби мені й те, і те, і друге, і третє, і все, і білий, і вари, і ши, і ми дам тобі на місяць карбованця шукайте собі де інде кажуть їй відступаючи від неї. а вона до мене чи не згоджуся я добре пані та й пішла за нею все думаю щонебудь запрацюю собі роботи не боюсь треба жити Треба робити, щоб не було от Бога гріха, а от людей сорома. Нема ніде хліба лежачого. Привела мене пані до своєї господи. Невеличкий будиночок, кімнатки низенькі, похилі, а проте стольчики всякі, коло стіни рядочком. І зависи на концях, і дзеркальце висить. Хоч там таке, що як подивитись у його, то і себе не пізнаєш. Так тобі перекривить обличчя. Стріла нас, панночка, вже доросла, огрядненька собі, ні в року. Що мамінько питає? Майняли? Ось, іде за мною, якась селючка нагодилась. Оце, мамо, що зробити, то все не Нащо На що вам селючка здалась? вона нічого не вміє, ані плаття вигладить, ані вслужити догодне. Хіба будемо на неї дивитись, як на мальовану? Стукнула дверима, аж стольчики всі скакнули, як живі, і вийшла. Бачу, мені недобре тут буде. «Де ж таки хто чував, щоб дитина так незвичайно з питимою своєю матінкою поводилась?» А стара і слово доці не промовила. «Вари, каже, обідати молодице. Розказала мені всі там порядки і навчила, що і як, та й покинула мене саму в хаті». На обід прийшов і чоловік її скрамниць, такий високий, чорнявий, у сині чимерці, очі йому веселі, бистрі, поклонився мені та й каже, ж, молодичко, шануйся, то будемо сватами і братами». «Спасибі йому!» – розважив мене трохи тим словом добрим. «Тяжко робила я». Боже, як тяжко! Цілісінький день у роботі. Одно ще не скінчу, вже другий мене дожидає. Старай сама годинки не посидить дурно, а дочка була вже така вигадчиця, що нехай Господь боронить. Сходить сонечко, вона вередує. І зайде, вередує. І те недобре, і те не і не так говориш, і не так ходиш. Та коли б же на мене одну, а то й на свою рідну матір гримає, чому, каже, в нас не так, як в Іваненковських панів, що в їх усе по-панськи любий мил, а в нас усе по-мужицькому? Я, каже, так жити не можу». Та й сяде плакати, мати вговорює, аж падає коло неї. Не плач, дочко, не плач, Бог дасть, і в нас по-панськи буде. А батько таки просто було каже, ой, дочко, не дурій. Щося ти химируєш? Якісь панські розкоші все вертяться в тебе на думці? Гляди, щоб з тебе добрі люди не сміялись. Вона розгнівається і вибіжить. А що, каже було до жінки? Бог нас покарає, що ми так дитину розпустили. Не буде їй добра у світі, коли такою вередницею застанеться. Не потурай їй, жінко, каятися будеш. Чому ти її на розум не навчиш? Ти ж мати, ти перша порадниця. Вона в тебе увесь день, Боже, сидить та гави ловить і за холодну воду не візьметься. Ти все за багачими пнесься. Придивись, Лишень, той побачиш, що ні за чим гнатись. Так повелось тепер, щоби на передніх колесах добре, а на задніх і не віть що... Коли жалуєш дитину? То навчай грозьбою, коли не можна, просьбою. А дочка не дуже той слухає матері, загне голову, як муштровий кінь, та й вийде з кімнати. Послав бог їм лихо, захорував господар та хуткою вмер. Як умирав, покликав дочку та й каже Доню моя мила. Доню моя люба, багацько ти мене журила, Та нехай тобі Господь подарує. Послухайся мене хоч тепер, Не пнися в пани, не гордуй своїм родом, Твій рід хороший, величний, Не плодив ні злодіїв, ні душогубців, як інші багаті її роди, живи, доню, як Бог тобі дав. Шануй стару неньку. Нехай би ти коло неї впадала, а не вона на старості літах, коло вередливої дівчати, послухайся, доню. Вона тільки плаче та в руку його цілує. Поблагословив її та знов питає: «А що, доню, пам'ятатимеш мій завід тобі?» «Пам'ятатиму, татоньку милий!» Поховали його на скавиці. Народу зійшлося, міщан, що ніде було й оріжку упасти. І не чула, щоб то лихим словом Обніс нашого покійника. Всі царства Божого йому жидають. Такий добрячий був чоловік. От дівчина й схаменулась була трохи. І матері поможе в чому, і до мене по-людськи заговорить. А там, як почали вчащати якісь приятельки, верхоглядки та верхоумки, то й звели її ні на що. І до мене сидиться... І робити вже годі, все гостину, Та щоб убрання все нове та хороше на її було. Як дома, то до півдня буде вбиратись Та начіпляє на себе всього, що треба, А чого й зовсім не треба, як на кілок у коморі. Аби трохи в матері забряжчало в калитоці, Зараз і почне вимагати – а мати така, що й послухає і отдасть. та потім нікому так гірко, як мені, бо стара хоче те у хазяйстві навернути, що дочка витратила, та й дхнути мені не дає. Роби та й роби, та й роби. Дав Бог весну. Віє теплом, і стріх вода капле, сонечко веселенько світить, тане сніг. Задзюрчали по улицях струмочки, садки зазеленіли. Стали на прощу люди сходитись. Звідки вже натягнуться у той Київ, що весни? Прийшли із нашого села. Якось у базарі гледіли мене і пізнали. Як же Господь милує, питаються, а твій брат дуже на тебе гнівається, Їздив за тобою у Дем'янівку, Та там дознавсь, що ти аж у Києві. Коли вона така каже, Що мене кидає, як лихого пана, Що їй не жалко, То й я отсураюсь її. А як вони живуть, кажу, Чи здорові, чи живі всі діточки, чи гаразд у їх Господі? Де там? Такі стали голі, як турецькі святі. Чогось не ведеться їм. Господь їх святих знає, що таке. Може, то ваші сльози їм одливаються. Зубожили так, що часом і хліба позичають. Земляки, мої любі, кажу їм, Якби то мені вас іще побачити. Чи не зайдете до мене? Я маю дещо братові переслати, то будьте ласкаві. Візьміть. Добре, кажуть, на ранок наготуй, то візьмемо. Я вже п'ять карбованців грошима загорювала, та ще скриньку. То хустку купила, то сорочок справила кілька. От узяла я ті гроші в калиточку. Чотири карбованці послала брату за п'ятого. Купила то на дівчаткам, то сережки, то хрестики хлопцям, то персники, і стрічок, і спідничку старшенькій небозі. Нехай мене згадують, кохані діточки. Провела земляків. Та й з думки мені не йде братня біда. Боже мій милий, може, й справді си йому мої сльози одливаються? Нехай же мати Божа прощає мене грішно, що я своєму рідному братіку лихо наплакала. Та й плакати мені, негоже, є й нещасливіші від мене, й і не дуже, та живуть, а я з дужою дякувать Господові, і зароблю собі і хліба шматок, і сорочку. Це мене й Господь не помилує, коли впаде хоч слізка з моїх очей за себе самою. Коли вже плакати, то за брата, що в його і жінка, і дітки дрібненькі. Надумалась я, та ніби мені й працювати веселіше стало. Як уже не гордувала, Як не орудувала мною панночка, А я перетерплю. Може, ласкавістю своєю Та покірливістю втиху мирю її було думаю. Та не така-то вона вдалась. Бачить, що курюся, Та ще гірш мене зневажає. А далі... Бити вже поривалась. Бог із вами, кажу, Нехай хто інший вам служить, а я не хочу. Мене з роду ніхто ще не бив, Та Бог мені дасть, що й не буде бити ніхто, Поки віку мого. А ми тобі грошей не дамо, Добудь місяця. Не дослуживши, не сміш кидати? Ми грошей не дамо, та ви з моїх грошей не збагатієте, а я бідна не буду. Не отесь то мені Бог отдасть. Стара почала умовляти «останься та й останся, бо жалувала мене. Я щиро робила, не лінувалась і слухняна була, як о той товкач. Що мені загадають, те й зроблю. Коли ми тут сваримось і миримось, у ворота хтось возом уїжджає, глянула, та й очам своїм віроньки не йму. Се ж мій братічок ріднесенький, вибігла до його, братіку мій, соколе, а мені казали, що ти дуже гніваєшся на мене. «Ні, сестро моя рідна, — говорить, — так уже я звівся, що ані гніватися, ані жалкувати ні на кого не маю. Нужда мене старила і звіялила. Бачу я з першого погляду, що він зовсім із лиця спав, аж почорнів. А який же то парубок був!» І веселий, і повновидий, як місяць. Так мене й облили сльози. Чого тебе Господь приніс, брате? Здумав собі, та й поїхав. Дуже вже сум великий на мене напав. Хотів тебе побачити і світу Божого повидати. Сіли ми в брамі, та й говоримо собі, журимось. І час нам не змигнеться. Він мені оповідає, Яке в його убожество настало, І як жінка хоч і любить, Та неспокійна дуже, І як діточки ростуть, І мене згадують. Почули от людей, де я, І що, як проживаю, То раділи так, що господи. Я й кажу йому, Братіку мій коханий, Ти в мене один у світі, ти в мене й батько, і дитина, і родина. Поки здужу і я працювати, працюватиму для тебе та для твоїх діток. Нема в мене тепер нічого. Тільки два карбованці зароблені в панів. Та не знаю, чи оддадуть, а хочу я згодитись на рік. Вони в мене вмовляють остаться то нехай дадуть мені наперед гроші. От візьмеш, та й справиш собі, що там найхудше тобі треба. Спасибі, сестро. А сам аж гнеться. Я пішла до панів. Тільки на поріг, а старай питає, чи останешся? Що ти лихо згадувати? Каже, Моя дочка ніколи тебе обіжати не буде, все вона так щось із нездоров'я. Та коли ти обіжаєшся, промовила дочка, то я й не доторкнусь до тебе. А як же мені, панночка, не обіжатись? Хіба се ви мене пожалували чи що, щоб я вам дякувала? Та вже годі, перебиває стара, годись на рік, що схочеш? А я хочу двадцять карбованців, кажу. Дасте, то залишусь, а ні, то піду де в друге місце служити. І гроші хочу всі наперед. Вони почали торгуватись і дорого, і гроші не можна разом. А я, як сказала, то й не відступаюсь від свого слова. Ну, кажуть, Нічого з тобою робити. Дамо 20 рублів. Тільки не всі разом. Дай свою бумагу, а тобі ось 15 карбованців. Візьму, думає собі, хоч 15. Йому тепереньки дуже потрібно. Віддала ту бумагу, що пан отець мені дав. Узяла гроші, подякувала та й добрата. Накажу, братіку мій, Нехай тобі на добре поживання буде. Побув він зо мною два дні. Весело було й прокинутись, Що побачу його, поговорю, Що-то рідне та своє. Служу таки в тих самих панів, І ще два місяці мені до року осталось. Важко, Боже, як ледачому годити. Та вже найнялась, як продалась, треба служити. А добуду року, то може, дасть мені Господь, що добре місце натраплю собі, аби схотів, то знайдеш на свої руки муки.